Gyorsan átöltözködtem, és a könyvtárszoba felé siettem. A folyosón összetalálkoztam Pátrisával. Nem mennénk egy kicsit sétálni? kérdeztem. Szívesen, Paul, válaszoltam. Szótlanul mentünk a fasoron. Szorosan átöleltem a lány karcsú derekát. Kis időre elfelejtettem minden gondomat. Végtelenül boldog voltam. Valami nagyon szépet akartam mondani neki, de semmi sem jutott az eszembe. – Igazán szeretsz, Patrisa? – kérdeztem. – Hiába, ha valaki szerelmes, akkor nem jut eszébe okosabb. – Persze, hogy szeretlek, te buta – suttogta a lány. – Karjaimba kaptam, és csókjaimmal elborítottam az arcát. – Ereszel, lihegte. – Hiszen megfojtasz. – Patrisa – dadogtam. – Ha igazán szeretsz, akkor, akkor ak ak ak ak ak utazz el. A lány hirtelen kibontakozott a karjaimból. – Mi ütött beléd? – mondta egyszerre hidegen. – Féltelek, Patrisa. Szeretném, ha biztonságban volnál. – Hughes mondta, hogy veszély fenyeget. Nem lesz egy nyugodt percem sem, amíg… – Én pedig nem megyek – vágott közbe Patrísa. Ha valóban van veszély, akkor az mindenkit egyformán fenyeget. – Azt hiszem, Paul, semmi értelme, hogy még egyszer szóba hozd ezt a dolgot. Nem válaszoltam. Elég jól ismertem már Pátrésát, hogy szót kell fogadnom neki. Szótlanul indultunk hazafelé. Már mindenki lefeküdt, csak Hughes és én virrasztottunk. Elmondtam a detektívnek, hogy Pátrésa semmi hajlandóságot sem mutat az elutazásra. Ezt tudhattam volna, dörmögte Hughes. Akkor nincs más hátra, mint minden energiánkkal örködni. Nézd meg ezt a kis írást. A ruhámban találtam, amikor átöltöztem. Kezembe vettem a gyűrött papírlapot, melyen nagybetűkkel néhány sor állt. Ne ártsa be magát más dolgaiba, ez az utolsó figyelmeztetés. A nevető halál mindenkit elér. A levél ceruzával volt írva, sajnos az írásból nem lehetett következtetni a levél küldőjére, mert a nagybetűknél még azt sem lehetett eldönteni, hogy a levélíró intelligens embere vagy sem. Hogyan került a ruhádba ez a papíros? kérdeztem. Gondolod, hogy valaki megint bent járt a szobánkban? Mm, nem, válaszolta a detektív. Ezt az írást alatt tették a ruhám zsebébe, míg mi a bárkán voltunk. Meghökkenve bámultam hughes -ra. Akkor hát az az ember, aki a fúvócsövet használta, mindig ott volt a közelben. De mennyire? válaszolta a detektív. És szeretném felpofozni magam, ha arra gondolok, hogy alig két méternyire lehettünk a bitangtól, és mégis kicsúszott a kezeink közül. Ott gubbasztott a vízben, a közel a sziklához, és mi tanácstalanul áltunk, álltunk, és nem tudtuk elképzelni, hogy hová tűnhetett el. – A vízben is meg kellett volna látnunk, – mondtam. – Annyira még nem volt sötét. – Elfelejtetted, hogy a fúvócsövet másra is lehet használni? – A gazember a víz alatt volt, és a csövön keresztül vett levegőt. – Nagyon egyszerű, és az egyetlen elfogadható megoldás. – Hughes-nak feltétlenül igaza volt, és engem is elöntött a düh arra a gondolatra, hogyha előbb eszünkbe jut ez a megoldás, akkor nem menekülhetett volna meg ez a szörnyetek. Azt hiszem, nem is kell külön szóvá tennem, mondta Hughes, hogy a papírt a saját tárcámból vette ki, és az én szeruzámmal írta, vagyis helyesebben rajzolta ezeket a betüket. Tagadhatatlan, hogy vakmerő fickó. Ahelyett, hogy rögtön menekült volna, még erre is szakított időt. A detektív szavai nagyon elkeserítettek. Ravasz és elszánt ellenféllel volt dolgunk, aki nem vesztegeti hiába az idejét. Hughes az órájára pillantott. Megígértem Bránc örmesternek, hogy éjfél meglátogatom. Nem tartasz velem, Paul? Szívesen, válaszoltam. A detektív zsebre tette a revolverét, de előbb gondosan megvizsgálta a tölténytárat. Ma szeretnék találkozni a kísértetünkkel. Dörmögte a fogai között. Nesztelenül kinyitotta az ajtót, és kilépett a folyosóra. Én anyomában maradtam. Aránylag nyugodt voltam, hiszen emberi számítás szerint nem tartottam valószínűnek, hogy az éjszaka folyamán valami különösebb esemény történjék. Mikor azonban a fő voltunk, megmagyarázhatatlanul ideges lettem. Hulk csoszogó léptek közeledtek a folyosó másik végéről, és kis idő múlva Drexler vizsgálóbírót pillantottuk meg. – Szintén ébren, – krákogtak. – Éppen az emeletre készülök én is. – Segítség, segítség, – hallatszott az emeletről. Megismertem ellenhangját. hangját. Kétségbe esetten rohantunk föl az emeletre, ahol Ellen egyenest a karjainkba szaladt. Halásápat volt, és minden tagja reszketett. Találkoztam vele, lihegte. Szörnyű volt. A abból a szobából jött ki, amelyben a haláleset történt. Fel akartam tartóztatni, de, de olyan rettenetes ütésért, hogy földre estem. A arra tűnt el. A lord a könyvtárszobája felé mutatott. Mi történik itt? kérdezte egy hang. A könyvtárszoba ajtajában egy férfi jelent meg. Feléje rohantam, de már félúton meglepetve álltam meg, mert felismertem a lordot. A ajtóban hátulról kapta a fényt, így az arca homályban volt, csak fehér hajára esett élénk fénysugár. Mi történt? kérdezte ismét Archibald Reid türelmetlenül, és néhány lépéssel közelebb jött. Valaki megtámadta elant, válaszoltam. Aztán errefelé menekült. Képzelődés, mondta fölvállát a lord. A könyvtárba senki se jött be. Talán a hálószobádba rejtőzött mondta izgatottan. Mindent átkutattunk, de senkit sem találtunk. A folyosó egyik ablaka azonban nyitva volt. Itt kijuthatott valaki a házból, mondta Hughes a sötétbe bámulva. A fal teli van húszó növényekkel. Játszva le lehet mászni innen. Itt azonban senki sem mászott le, mondta Drexler határozottan. Az az ember, akit keresünk, itt van a kastélyban. Nem tudtam, mire vélni a vizsgálóbíró határozott kijelentését. Hughes gúnyosan elmosolyodott. – Miből következteti ezt vizsgálóbíró úr? kérdezte. Drexler nem válaszolt. Vállat vont és gondosan megvizsgálta az ablakpárkányt. – Természetesen nem láttad a támadó arcát? – kérdezte a detektív ellentől. – De igen, láttam. Szörnyű volt – válaszolta ellentompám. – Mi volt azon az arcon olyan – Szörnyű! – faggatta tovább a detektív. – Az, hogy egyáltalán nem volt arca! – mondta a fiatal ember borzongva. – Csak valami rettenetes, torsz, halál is tűnt fel előttem. Üres szemgödrök és vigyorgó száj, mindaz, amit láttam. Sörnyű volt. Azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni ezt a rémképet. Magamban igazat kellett adnom ellennek. Én is láttam már a sötétből rám ezt a félelmetes, megnyomorított fejet. Csodálom, hogy Brantz örmester nem ébredt föl a lármára, mondta Hughes. Nem ártana utána néznünk. Az őrmester szobájának ajtaja félig nyitva volt. Fölkapcsoltam a villanyt. A szobában nem volt senki. Az ágy rendetlen állapota elárulta, hogy az őrmester már használta. A széken azonban ott láttuk brands ruháit. Az első pillanatban tanács -talanul néztünk egymásra. Ebben a percben ilyet sikoly hallatszott a folyosóról. Daisy sz a szobalány jelent meg. Mártelné rosszul lett, mondta izgatottan. Lármát hallottunk, és meg akartuk nézni, hogy mi történik, mikor a szegény asszony hirtelen összeesett. Azonnal átmentünk a házvezetőnő szobájába. Mártelné mozdulatlanul hevert a küszöbnél. Ellen segítségével az ágyra fektettük az asszony, aki már kezdett magához térni, de az izgalom annyira megviselte, hogy értelmetlen szavakat dadogott. Hideg borogatást tettem a fejére, és a szobalány gondjaira bíztam. A többiek már visszamentek az őrmester szobájába. – Egészen érthetetlen eset, – mondta Drexler rezignáltan. – Az örmesternek az épületben kell lennie. Hálóruhában csak nem megy ki a kastélyból. – De ha a kastélyban van, akkor már jelentkezett volna, – szóltam. – Ha csak nem érte valami baj. Ellen Wright szobájába nem néztünk be. Azt hiszem, az az egyetven hely, amelyet még nem kutattunk át. Ott aztán igazán hiába keresünk, ellenkezett a vizsgálóbíró. A szoba be van zárva. Magam győződtem meg, hogy a jélféle zár teljesen rendben volt még az este. A detektív azonban oda se figyelt Drexler szavaira, és kilépett a folyosóra. Mindnyájan követtük. A szoba, melyben a szerencsétlen, őrült nő lakott azelőtt, még most is kellemetlen érzéseket keltett bennem. Bevallom, gondolkoztam, hogy bemenjek-e a többiekkel, amikor az ajtó előtt megálltunk. Pillantásom arcára esett. Halálsápat volt. Azt hiszem, ugyanazt érezhette, amit én. Tessé, itt van a kulcs, mondta Drexler. Szükségtelen, szólt a detektív. Az ajtó nyitva van. Hughes lépett be elsőnek, és fölkapcsolta a villanyt. A szoba közepén feküdt Brantz őrmester mozdulatlan teste. Egy pillantás azonnal meggyőzött róla, hogy halott. A hatalmas ember a hátán feküdt. Kezei ökölbe szorultak. Letérdeltem a halott mellé, és gondosan megvizsgáltam. Az arca rettenetesen el volt változva, csak nem feketének látszott. A halott mellett revolver hevert, de nem hiányzott belőle egyetlen töltény Szegény Brantznek már nem volt ideje, hogy használja a fegyverét. Kisé felemeltem az őrmester fejét, mert feltűnő volt a pupillák különös összehúzódása. Most egyszerre tisztában voltam a halálokával. Közvetlenül a fülemögött mögött valami kemény tárgyat tapintottam meg. A bőrbe különös alakú tüske volt belefúródva. Tudtam, hogy Hughes zsebében hasonló két tüske van gondosan becsomagolva. Brands halála nem maradt bosszulatlanul, mondta a detektív Rekettem. Szomorú napok következtek. A rettegés demoralizálta az embereket. A falubeliek messze elkerülték a kastélyt. Hihetetlen legendák keletkeztek, és már félő volt, hogy a cselédség nem akar tovább maradni. Mártelnyi sűrűn hangoztatta, hogy felmond. Désis Smith viszont nem fenyegetőzött ilyesmivel, hanem egyszerűen felpakolt és elutazott. Ellen és én mindent elkövettünk, hogy Patrisát rábírjuk arra, hogy térjen vissza néhány hétre Londonba, de minden igyekezetünk kárba veszett. Drexler két vérebet hozatott, azok egész nap dühösen csaholtak. Hughes komor arccal járkált, meglátszott rajta, hogy az eddigi kudarcok nagyon elkeserítették. Az örmester meggyilkolása csak bonyolultabbá tette az eseményeket. Semmiféle kiindulási pontot nem sikerült találni, mely útmutatást lehetett volna a rejtély megoldásához. A parkban sétáltunk Patrissával. Beszélni valunk éppen elég volt. Sürgettem Pátrisát, hogy mielőbb tartsuk meg az eljegyzést. Ellennel már megveszéltem a dolgot, és végtelenül örültem, hogy ő is helyeselte a tervünket. Az esküvőt ugyanis már őszre terveztük. Érthető tehát, hogy a jegyváltást már a közeli napokban szerettem volna megtartani. A Wraith kastély azonban most igazán nem volt alkalmas hely az ilyesfajta családi események megünneplésére. Abban reménykedtem, hogy Patrissa mégis hajlandó lesz néhány hétre Londonba utazni. Az én szememben a Wraith kastély az egyetlen hely, ahol nem tudlak biztonságban, mondtam. Nagyon kérlek, hallgas azokra, akik szeretnek és aggódnak érted. Patricia tacosan hátravetette a fejét. Addig itt maradok, amíg az események nem tisztázódnak. Nem fogom elhagyni Archibald bácsit, mikor veszélyben van. Bosszantott Patricia makadsága. Mennyiben használ itt léted a nagybátyádnak? kérdeztem erőtettet nevetéssel. – Azt sohasem lehet tudni, – válaszolta a lány. – Nem érgelődjél már, öreg Paul. Tudod úgy is, hogy elhatározásomat semmi sem változtathatja meg? Átláttam, hogy minden igyekezetem hiába való. Lehorgasztottam a fejemet, és szótanul mentem tovább a lány oldalán. – Paul, itt vagyunk az üvegházaknál, – szólt Pátrisa, és békítőleg fogta meg a karomat. – Még sohasem voltam bent, – folytatta. Azt hallottam, hogy néhány különös orhideája is van itt a bácsinak. Gyere vém medve, megnézzük a virágokat, és ne vágj ilyen mogorva arcot, mert itt hagylak. Mit tehettem? Mosolyt erőltettem az arcomra, és követtem Pátrisát, aki nevetve közeledett az üvegház bejárójához. Legalább kalauzunk lesz, kiáltott föl Pátrisa vidámon, mikor meglátta, hogy Kid a kertész lépett ki az üvegház ajtajába. Kid udvariasan köszöntött minket, és szolgálatkészen kalauzolt a különböző növények és virágok között. Magam is értettem egy keveset a botanikához, de a kertész mellett igazán dilettáns voltam. Egész kis előadást tartott az orhideák életéről. Minden szavában érezni lehetett, hogy szereti és tökéletesen ismeri a virágokat. Nagyon ritka példány, mondta Kid az egyik fehér orhidea előtt. A gimnadénia félékhez tartozik, folytatta. Egészen különleges kezelést kíván. A londoni Stevens cégtől vette Great Lord őméltósága. Mindössze a harmadik hónapja van itt, és bizony minden tudásomat össze kellett szednem, hogy megmaradjon. Nappal 24 éjjel 18 celsius fokos állandó hőmérsékletet kíván. Az öntözése pedig egyenesen külön tudomány. Hol terem ez a fajta orchidea? kérdeztem. – Kizárólag Új Gíneában, válaszolt Kid. – Az első példán Schiller, német konzul szerezte meg két éve. Kid még számos más orhideáról tartott előadást. Legalább egy óra hosszat tartott, míg az üvegház minden nevezetességét megnéztük. – Van magának családja, Kid? kérdezte Patris, amikor már az ajtóban voltunk. A kertész szomorúan mosolygott. – Nincs. Felelte, és elfordult, hogy fölemelje a kis öntözőkannát, melyet ügyetlenül lelőttem. Ebben a percben dühös kutyaugatás hallatszott a parkból. Segítség, segítség! Kiabált valaki kétségbe esetten a fák közül. A hang irányába rohantam. Bevallom, nem voltam elkészülve az elémtáruló jelenetre. Mertens, a derék mozi igazgató egy faágon csüngött. Így leginkább orángutára emlékeztetett a Kennedy féle színház volt hős szerelmese. Kétségbe esetten igyekezett magát fent tartani a zágon, amely erősen hajladozott a súlyos teher alatt. A fa alatt dühösen ugatott egy kutya. Megismertem Drexler egyik vérebét. Úgy látszik sikerült elszabadulnia. Jó ízüt nevettem Mertensen, aki azonban nem látta tréfásnak a helyzetet. – Gergesse el ezt a dögöt! Kiáltotta le a fáról mérgese. Szerencsére nem került arra sor, hogy közelharcba elegyedjem a fenevaddal, mert a kutya még néhányat vakkantott, aztán eltűnt a bokrokban. Csak nem Rómeot próbálja a direktor úr? kérdeztem nevetve, miközben lesegítettem a fáról. Időközben Patrisa is odaért, ő is jót mulatott szem. A kertész jókora husángal felfegyverkezve jelent meg. Az arca olyan felindult volt, hogy csodálkozva pillantottam rá. Mi baja van, itt? – kérdeztem. Csak nem ilyet meg a kutyától. Még az se lenne különös uram, ha megijedtem volna, felelte komoran. Az az állat veszett volt. Elképedve néztem a kertészre. Honnan gondolja, hogy veszett volt a kutya? Kérdeztem. Patrisa fel felkiáltott. A kutya újra megjelent. Ugatása most már inkább hörgéshez hasonlított. Nyílsebesen szágoldott felénk. A szájából fehér hab csurgott le. Teremtő Isten! lihegte Mertens, is újra a fára akart kapaszkodni, de én félrelögtem és magasra emeltem Pátrisát, hogy elérje az ágat. Ideje volt, mert a kutya már nekünk ugrott. Kid előre nyújtotta a husángot, melybe a tajtékzó állat dühösen beleharapott. Villán gyorsan előrántottam a revolveremet és többször elsütöttem. Az állat azonnal felfordult. Még néhányat rugott izmos hátsó lábával, aztán kimúlt. Lesegítettem Pátrisát a fáról. Valóban csodálkoznom kellett, hogy a legcsekélyebb izgalom sem látszott rajta. – Szegény kutya – mondta. – Talán nem is volt veszett. – Persze te lövöldözöl? Elfutott a méreg. néha különösen viselkedett. – Azt hiszed, hogy mulatságból lőttem le? – fakadtam ki dühösen. Patrisa közelebb lépett a kutyához. Az állat szájából még most is folyt a véres hab. – Hisz ez retteretes? – sikoltotta Patrisa, és a vállamhoz dugta a fejét. – Többet nem teszem be a lábam ebbe az átkozott parkba – sziszegte Mertens és köszönés nélkül ott hagyott bennünket. – Köszönöm magának kit, hogy lélek jelenlétével elhárította a veszedelmet – mondtam, és kezet nyújtottam a kertésznek. – Nincs mit, uram, Szabadkozott az öreg. Álljunk meg egy pillanatra, Pól, suttogta Pátresa. Nagyon gyönge és bágyat vagyok. Úgy látszik, most kezdem csak érezni az ijegységet. Karjaimba kaptam a lányt, és jó darabon vittem. Feje közvetlenül az enyém mellett volt. Szőke hajfürtjei elborították a vállamat. Ugye most már hallgatsz rám? suttogtam a fülébe. Holnap szépen elutazunk, és Londonban megtartjuk az eljegyzést. Azonnal téd le a földre, mondta Patrísa dühösen. Visszaérsz a gyöngeségemmel. Vett tudomásul, hogy most már csak azért is itt maradok. Legszívesebben valami gorombaságot mondtam volna, de mégis meggondoltam magamat az utolsó percben, és lenyeltem az elkeseredésemet. Hughes szótlanul hallgatta elbeszélésemet, mikor vacsora után együtt üldögéltünk az erkélyen. – Tehát végeredményben kid vette észre, hogy a kutya veszett? – kérdezte. – Igen – válaszoltam. – Az ő husángja nélkül azt hiszem már is utazhatnék a pasztőrintézetbe, és hetekig élvezhetném az oltásokat. Hughes elvigyorodott. Hm, – Ez az ostoba Drexler két veszett kutyát hozott ide – mondta. Talán úgy gondolta, hogy a Wrayt kastélyban még nincs elég baj. Meghökkenve bámultam a detektívre. Hogyhogy hogy két veszett kutyát? kérdeztem. A másikat ugyanis most vacsora előtt kellett kivégezni, válaszolta Hughes. Ez előre látható volt, mondtam. Egyik veszett kutya megmarta a másikat. Vagy mindkettőt beoltották a veszettsé... Hughes hirtelen abba hagyta a megkezdett mondatot. Meg mindig ébred, Rikácsolta Drexler, aki olyan esztelenül tűnt fel a sötétből, mint a kísértet. Ha nem zavarok, akkor talán én is itt maradok a verandán. Nagyon kellemes ilyenkor itt üldögérni. Tehát, ha nem zavarok, a világért sem, vágott közbe Hughes. Mi úgy is menni készültünk. Jó szakát vizsgáló bíró úr. Könnyen megbánhatja még fiatal barátom az ilyen hihívó viselkedését mondta Drexler fenyegető hangon. Inkább gondoskodjék, kedves uram, a kutyáiról, vágott vissza Hughes. Megérdemlik, szegények, hogy díszes temetést kapjanak? Azt hiszem, alaposan felbosszantottam a majmot, mondta a detektív a kezei dörzsőgetve, mikor végigmentünk a földszinti folyosón. gyerekesnek találtam Hughes viselkedését. Miért haragszol annyira Drexlerre? kérdezte mert olyan ostoba ötletei vannak, válaszolta. Most is attól tartok, hogy valami szörnyű meggondolatlanságra fog vetemedni. De adjuk ezt. Remélem nincs kifogásod ellene, öreg fiú, ha mai éjjel nem jutsz alváshoz. Már mindenkinek elmondtam, hogy az esti vonattal elutazunk. Hilton negyed óra múlva vár bennünket a kocsival a főbejárat előtt. Nagyon váratlanul jött az egész, szabadkoztam. Ezt igazán előbb is megmondhattad volna. Hughes azonban nem volt kapható bővebb magyarázatokra, még akkor sem, mikor a jelzett időben beszálltunk a ránk várakozó autóba. – Patrissától sem tudtam elbúcsúzni, – mondtam mérgesen, mikor a gépkocsi megindult. – Viselkedjél férfiasan, – mondta Hughes gúnyosan. – Én az egész életemre elbúcsúztam tőle azon az estén, mikor a vihar volt, mégsem jajgattam ennyit. Néhány perc múlva az állomáson voltunk. Köszönöm, derék Hilton, mondta a detektív. Éppen idejében értünk ki. A vonat zakatolva robogott be az állomásra. A detektív vizsgálódva nézett körül. A kis állomáson azonban csak néhány ismeretlen alakácsor. Beszállás! ordította rekedten a, a kalauz. Hughes betuszkolt egy üres kocsiba. Nem akarsz integetni Hilton barátunknak? kérdezte ingerkedve. Ó, már késő, az öreg visszaindult a kocsival. A vonat elindult. Az állomás jelző lámpái elvesztek a sötétbe. Remélem, ugrottál már le mozgó vonatról, kérdezte Hughes vidáman. Most ugyanis kiszállunk. Nem érek rá sokat magyarázni. Azt a látszatot kellett kelteni, hogy elutaztunk. Most kiugrunk a vonatból, és visszatérünk a kastélyba. Azt hiszem, megnyugvásodra lesz, ha ismét imádott Patrishát közelében lehetsz. Tehát induljunk öreg cimbora. Ha megböklek, ugorj. Természetesen menet irányba. Sajnálom, hogy nem várhatjuk meg a kedves Kalausz bácsit, de miután úgy sincs érjünk, azt hiszem jobb hal találkozás elmarad. Tehát bátorság öreg fiú. Mikor Hughes meglökött, engedelmesen ugrottam. Bevallom kisi kényelmetlenül sikerült a dolog. Úgy zuhantam a sötétbe, mint a bábú. Fejemet beütöttem a saját térdembe. Néhány pillanatra elsötétedett előttem minden. De tudni illik, még annyit sem láttam, mint általában éjszaka szokás. Jobban vagy öreg fiú, szólalt meg Hughes részvételjes teljes hangon. Felültem a magas fűben, a vonatlámpái még halványon látszottak a messzeségben. Úgy ugrottál öregem, mintha uszodában lennél, <gül> mondta Hughes vidáman. Csak azt csodálom, hogy nem estél a fejedre. Szótlanul feltápáskodtam, és legszívesebben egy nyaklevest adtam volna a detektívnek. – Na, most indulás öregem! – vezényelt Hughes. – Azt hiszem, ma este különös kalandban lesz részünk. A haditerv a következő. Bevászunk a parkba a kőkerítésen, aztán Álkun segítségével beosonunk a kastélyba, és Ellen szobájában várjuk a fejleményeket. Ha nem csalódom, érfétájban kedves vendéget kapunk. Remélem, a revolveret nálad van, de arra kérlek csak akkor használt, ha feltétlenül szükséges. Elindultunk, és ezen az éjszakán találkoztam másodszor a nevető halállal. A detektív könyedén átvetette magát a kőfalon, én is követtem a példáját. Ben voltunk a parkban. A fák sötét tömege fenyegetően a magasba. – Ezer szerencse, hogy a bolondos Drexler kutyái már az égi vadászmezőkön futkároznak! – suttogta Hughes. Csöndesen osontunk a kastély felé. Világosságot egyik ablakban sem láttam. Minden csöndes volt, csak a tenger morajlása hallatszott a sziklák felől. A detektív óvatosan kinyitotta a kaput, és rögtön visszazárta, mihest a folyosón álltunk. Nesztelenül fölsuhantunk a lépcsőn az emeletre. Nem bírtam leküzdeni borzongásomat, mikor megint Ellen Wrayt szobája előtt álltunk. Hughes valamit babrált az zárral, Halk csetten és hallatszott. Az ajtó kinyílt, és a következő pillanatban bent álltunk a szobában. Most következik a legnehezebb dolog, törmögte a detektív. Úgy kell bezárnom az ajtót, hogy ne lehessen észrevenni semmit. A gazembernek nem szabad megsejtenie, hogy belőről zártam be az ajtót. Hughes sokáig babrált a zárral, míg végre újra hallottam a halk csettenést. – Azt hiszem, a legjobb, ha függöny mögött húzódunk meg – suttogta a detektív. Hosszú időt el feszült várakozásban. Már azt hittem, hogy hiába várakozunk, mikor végtelenül halk óvatos zaj hallatszott az ajtó felől. húzatot éreztem az arcomon. Aztán egy zseblámpa lámpa fénye villant meg. A vékony fénycsóva kutatóan suhant végig a szőnyegen, és megállapodott az ágylábánál. Most fekete kéz tapogatta végig sietve az ágylábát. A faburkolat levált, és mögötte kis mélyedés tűnt elő. A kéz oda nyúlt, és fehér papírlapot húzott ki. Most, suttogta Hughes, ha menekülni akar, akkor lőj! A detektív villámnyorsan előre urat. Elfolytott citok hallatszott a sötétből. A villanykapcsolóhoz ugrottam. A fény elárasztotta a szobát. Szinte hipnotizáltam meredtem arra a fekete ruhás emberre, akit Hughes erősen megmarkolva tartott. Így erős világításban éppen olyan rettentő volt ennek az embernek a feje, mint mikor a sötét folyosón magam előtt láttam. A fakó sárgás bőr szinte úgy látszott, hogy rá van száradva a csontra. Ha ez nem a valódi arca volt az illetőnek, akkor a legcsodálatosabb maszk volt, amit valaha is láttam. Hughes hirtelen megtántorodott. Felemeltem a revolveremet. A két ember annyira közel volt egymáshoz, hogy nem kockáztathattam meg a lövést. Néhány ugrással mellettük voltam, és bal kezemmel én is megragadtam az Élet Élethalál küzdelem kezdődött. Az ismeretlen kétségbe se terülve védekezett. Már-már úgy látszott, hogy ketten sem tudjuk legyűrni. Hihetetlen erős ellenféle lakadtunk össze. – A papírt vedd el! – lihegte Hughes, miközben megpróbálta hátra csavarni a fekete ruhás férfi kezét. Sikerült a papírt megragadnom, de az ismeretlen is görcsösen markolta. A papír ketté szakadt. Teljes erővel ellenfelemre vetettem magam, hogy az írás másik részét is elragadjam, de rettenetes ütésért a gyomromon. Csak nem összeestem a fájdalomtól. Hughes azonban görcsösen tartotta az elfogott ember kabátját, és másik karjával ügyesen kivédte az ellenfél dühös csapásait. Már elhatároztam, hogy a revolveremet fogom használni, mikor Hughes hirtelen elengedte az ismeretlent, és írtózatos ütést mért ellenfele állára. A fekete ruhás ember végig a szőnyegen. Hughes sápattam kapaszkodott az ágy támlájához. Ekkor azonban váratlan esemény történt, a leütött férfi hirtelen megmozdult, kezében revolver villant meg. – Aki megmozdul, azt lelövöm! – hörögte fenyegetően. Rettentő látvány volt az ismeretlen szörnyű feje, amely felé fordulva lassan emelkedni kezdett. Óriási megerültetésbe kerülhetett a felállás a leütött embernek, de keze, mely a revolver tartotta, nem remegett. Előrehajló háttal feltérdelt, a revolver egyenesen a mellemnek szegződött. Hughes hirtelen előrelépett, de a revolver villámgyorsan követte a mozdulatát. Ezt a pillanatot használtam ki. Felrántottam revolveremet és lőttem. Az ismeretlen azonnal viszonozta a lövést. Tompa ütést éreztem a vállamban. Kanom erőtlenül lehanyatlott. A másik golyó Hughes feje fölött sívított el, aki most széket kapott fel és ellenfelére dobta. A fekete ruhás férfi azonban már elérte az ajtót és kiugrott a folyosóra. Mindketten bőszülten vetettük magunkat utána. Újabb golyófütyült el közöttünk. Az ismeretlen a könyvtárszóba felé rohan. Hughes többször egymás után elsütötte a revolverét. A lépcsőnél Drexler bukkant elő váratlanul. – Most nem menekülhet! – újongott Hughes. – Két tűz között van! A vizsgálóbíró azonban nagyon gyönge ellenfél volt a fekete ruhás embernek. Mielőtt a revolverét használhatta volna, már a földön hevert. Az ismeretlen elérte a könyvtárszoba ajtaját, felrántotta és beugrott a sötét helységbe. Hughes rohanás közben újabb lövéseket adott le. Egyszerre értünk az ajtóhoz. Most már rettenetesen a vállam. Éreztem, hogy vérönti el a karomat. A ruha oda a sebhez, mely elviselhetetlenül lüktetett. A könyvtárszoba ajtaja zárva volt. Hughes dühöngve vetette magát az ajtóra, de a kemény töltyfa nem engedett. Természetesen az egész kastét fellármázták a lövések. Ajtócsapkodás és ilyet hangok hallatszottak. Félig felöltözött emberek jelentek meg. – Segítsen! – ordította Hughes a vizsgálóbírónak, és újrohamot intézett az ajtó ellen. Pótolhatatlan másodpercek múltak el. Végre! A düh megkétszerezte a detektív erejét. Az ajtó nagy recsenéssel kinyílt. A könyvtárszobában azonban már senki sem volt. Az ablak tárva nyitva állt. Zavarosan emlékszem a különböző arcokra. Elent láttam, aztán hűk szarcát pillantottam meg. Egyszerre úgy tűnt föl nekem, hogy Pátrisa ilyet szemeit látom magam előtt. Mi bajod van, Paul? Hallatszott a jól ismert hang végtelen messziről. Úgy éreztem, hogy zuhanok. Minden elsötétedett előttem.